Radio C R Aceh 96.1 FM Sahabat Berbagi Ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang di awal Rasulullah bilmuda dan bilmahrum. Lihatlah Rasulullah di duniawi walau kahil kafir.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 pada surat Ibrahim dengan firmannya وَإِنْ تَعْدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُمْ كَفَّرُ apabila kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya sesungguhnya manusia itu selalu melakukan kezalaman dan kekufuran maka Alhamdulillah karena tawfiq dan bimbingan dari Allah Jalalawla wa pada waktu yang berbahagia ini kita telah melaksanakan salah satu dari perintah-perintah Allah secara berjamaah yang mudah-mudahan Allah Jalalawla menerimanya dengan sempurna yaitu salat subuh secara berjamaah di mana Nabi saw bersabda di dalam sebuah hadis yang dirawatkan oleh imam bukhari dan muslim dari sahabat yang mulia amrul yaaraf aradhiyallahu anhu beliau bersabda إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتواهما ولا بحوى سسمهن صلاة ينقلب رتبهم ركع أوراق منافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح adalah salat fajar. Kalau lah mereka tahu akan keutamaan salat Isya dan salat fajar secara berjamaah, maka niscaya mereka akan pergi melaksanakannya walaupun dalam keadaan merangkak. Inilah keutamaan dan kemuliaan salat ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tidak ada yang bermalas-malasan dari mengerjakannya melainkan mereka orang-orang yang munafik maka mudah-mudahan salat fajar yang telah kita laksanakan secara berjamaah telah diterima oleh Allah gelauala di sisinya dengan sempurna. Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang saya hormati dan cintai ya rahimani wa rahimakumullah. Pada ceramah yang singkat ini saya ingin membacakan sebuah hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan akan amalan yang senantiasa dijaga dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau selesai dari salam di salat fajar semua amalan yang senantiasa beliau jaga dan beliau lakukan setelah beliau melakukan salat subuh diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Imam Ibnu Majah rahimahumullah taala dari ummu salamah radhiyallahu anha istri nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika solat min al fajr Allahumma inni as'aluk ilman nafi'an warizqan rizqan thayyiban wa amalan mtaqabbalan kata ummu salamah radhiyallahu anha Isni Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata bahawa merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan salat subuh setelah melakukan salat fajar beliau memanjatkan dan membaca sebuah doa Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an warizqan rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala saya ulangi doa tersebut Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan rizqan thayyiban wa amalan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan rizqan thayyiban wa amalan mtaqabbala Um Salamah radhiyallahu anha adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Di dalam hadis ini beliau menerangkan bahawa doa ini adalah doa yang Rasulullah s.a.w. senantiasa membacanya setelah salat subuh Artinya doa ini salah satu dari zikir-zikir yang Rasulullah s.a.w. bacakan setelah beliau salam dari salat subuh Maka saya akan memberikan beberapa cadatan ringkas atau syarah yang ringkas tentang hadis ini Apabila kita mencermati hadis ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapati di dalam hadis ini memohon kepada Allah tiga perkara. Beliau membuka hidup beliau di awal masa. Karena kita tahu awal hari itu adalah dengan selesainya kita dari salat subuh. Karena sebelum datangnya atau masuknya waktu salat subuh, kita masih dikatakan malam. Karena malam di dalam hitungan syar'i adalah semenjak tenggelamnya matahari sehingga munculnya fajar saudak, sehingga munculnya fajar yang itu tanda masuknya salat subuh. Apabila fajar saudak telah muncul, maka kita telah masuk ke dalam siang hari. Maka kalau kita perhatikan Nabi saw di dalam hadis ini, maka beliau memulai hidup beliau. Di awal siang hari adalah dengan membaca doa ini, dengan memohon kepada Allah tiga perkara. Inilah kondisi seorang hamba. Dia selalu berdoa kepada Allah. Mujallah wala wa akan kebaikan kebaikan, karena doa itu merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman: Wa qal rabbukum ad-darani astajib lakum. Innal ladzina ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Berkata, kalian, berdoalah kalian kepada-Ku." Allah memerintahkan kita agar kita senantiasa berdoa langsung kepada Allah. tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan Allah mencintai dan berridha. Dan itulah yang namanya ibadah. Innal ladzina ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sesungguhnya orang mereka sombong berdoa kepada-Ku maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibuli wal yu'minu bi apabila hamba bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang, maka jawablah, katakanlah, sesungguhnya aku zat yang maha dekat. Senantiasa akan mengijabahi, memenuhi doa orang-orang yang berdoa. Maka hendaknya mereka beristijabah. Memohon akan diijabahi. Dan hendaknya mereka beriman. Agar mereka mendapati bimbingan dariku. Di dalam ayat ini, Allah Jalla wa'ala juga menerangkan kepada kita akan keutamaan doa. Oleh kerana itu di dalam sebuah hadis yang diratkan oleh alimam Tirmidhi Dari sahabat Abi Hurairah Nabi SAW bersabda huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah Maka apabila kita telah memahami Bahawa doa itu merupakan ibadah Maka tidak ada kata bosan dari berdoa kepada Allah Karena seorang yang senantiasa menjaga ibadah doa kepada Allah senantiasa memohon dan meminta kepada Allah dia selalu berada di dalam kebaikan tidak pernah menjadi orang yang merugi bahkan di dalam sebuah hadis nabi menyatakan man laghis adillah yang ghab anih barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah maka Allah akan murka kepada dia beda hanya dengan makhluk kalau kita semakin banyak meminta kalaulah kita semakin banyak memohon kepadanya Maka akan kita dapati makhluk tersebut Walaupun dia orang tua kita Walaupun dia saudara kandung kita Walaupun dia orang yang paling mulia akhlaknya Kalaulah kita banyak meminta dan banyak memohon Pasti dia akan benci kepada kita Pasti dia akan bosan kepada kita Pasti dia akan merasa Tidak suka kepada kita Karena terlalu banyaknya kita meminta dan memohon kepada dia Beda hanya dengan Allah Jalla wa'ala Allah semakin diminta Maka Allah semakin cinta kepada kita Allah semakin dimohon Maka Allah semakin dekat dengan kita Maka oleh kerana itulah Nabi SAW di dalam hadis ini Menyatakan Allahumma Ya Allah aku memohon kepada Ini menunjukkan Sifat rendah hati dari Nabi SAW Beliau seorang hamba Yang telah dijanjikan masuk surga Belialah membuka Surga pertama kali Beliau adalah seorang hamba yang telah disucikan dan dibersihkan serta diampuni dari seluruh dosa-dosa yang sebelumnya dan dosa-dosa yang akan mendatang. Bersama itu Nabi SAW adalah seorang hamba yang paling banyak berdoa dan memohon kepada Allah. Karena sungguh tidak akan ada kebaikan yang mampu kita lakukan. Bila tidak ada pertolongan dari Allah Jalalullah, itulah rahasia Firman Allah yang tersirat di dalam ayat dari surat Al-Fatihah. Ia kenabudru wa iya kenasda'in, ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami memaham, kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Kata para ahli tafsir, Di antara rahasia di balik ayat ini Allah ingin menjelaskan bahawa tidak akan ada seorang hamba yang mampu melakukan sebuah ibadah bila tidak ada pertolongan dari Allah Jalla A'la, Maka Nabi SAW di dalam hadis ini berdoa dan memohon kepada Allah. Dan kedudukan doa itu sangatlah penting dan sangatlah tinggi. Serta sangatlah bermanfaat di sisi Allah Jalla A'la. Di dalam sebuah hadis yang dirayatkan oleh Al-Imamul Al Bukhari dari Ibn Abbas RA. Bahawa Nabi Ibrahim AS ketika beliau sudah dipegang oleh kaum. Musuh-musuh da'wah beliau Beliau telah dipegang Dan siap untuk dilemparkan ke dalam api Yang menyala-nyala yang telah mereka hidupkan Api yang terbesar Yang ada di permukaan bumi Yang dihidupkan oleh manusia Adalah api di masa Nabi Ibrahim Maka Nabi Ibrahim Tidak bisa berbuat apa-apa Beliau sudah dipegang Oleh kaumnya dan siap Dilempar ke dalam api Maka ketika beliau dilempar ke dalam api yang beliau lakukan adalah berdoa kepada Allah. Dia hanya mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal waki, cukuplah bagiku Allah. Dia dialah sebaik-baik tempat aku bergantung diri. Maka apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Tidak ada yang mampu membantu beliau dan tidak ada di sisi beliau satu pun dari manusia yang mampu mencegahnya. Maka beliau hanya berdoa kepada Allah dan berkata: Asbiyallahu an-namluqin. Cukuplah Allah bagiku dan Dia adalah sebaik-baik tempat aku bergantung diri. Maka Allah pun langsung berkata kepada api neraka: kepada api tersebut Dia: Namo kunibarudawasalamin alai Ibrahim. Oh api, mendinginlah engkau dan selamatkan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api dalam keadaan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nabi Ibrahim di dalam api dalam keadaan beliau keluar selamat darinya dan api mendingin. Lihat bagaimana kuduk keagungan doa. Jangan pernah kita merasa pesimis. Jangan pernah kita pesimis dari rahmat Allah. Jangan pernah kita menganggap ringan dan remeh kedudukan doa itu di sisi Allah. Nabi Ibrahim secara logika tidak akan mungkin api bisa menjadi dingin. Secara logika tidak akan mungkin seorang yang telah dilempar ke dalam api yang begitu besar. Yang hidup menyala-nyala. Lantas orang tersebut keluar darinya dalam keadaan selamat. Tetapi tidak ada yang tidak ada mungkin di sisi Allah. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Api yang panas Allah perintahkan menjadi dingin, Maka Nabi Ibrahim keluar dari api tersebut dalam keadaan selamat. Perhatikan bagaimana agungnya doa. Maka di dalam hadis ini, Nabi mengajarkan kepada kita dengan perbuatannya agar kita senantiasa memohon dan meminta kepada Allah. Dan jangan pernah kita pesimis dari Allah. Kita tahu Nabi Ayyub Alaihissalam, beliau diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit selama 18 tahun. Bukan sebulan, bukan setahun, dua atau tiga tahun. Beliau diuji oleh Allah ditimpakan penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Selama 18 tahun Sehingga orang yang terdekat dari beliau Meninggalkan Nabi, Nabi Ayub Masyarakatnya ya, Meninggalkan dan merasa Jijik kepada Nabi Ayub Sehingga tidak ada satupun manusia Di masa itu mau dekat dengan beliau Baik keluarganya Maupun masyarakatnya Tidak ada yang mau dekat dengan Nabi Ayub Ditimpa penyakit kulit yang sangat Menjijikkan Di mata manusia Tetapi karena beliau tidak pernah putus asa dan beliau berdoa kepada Allah wa aynu baghinada robbah anni masalial dhurub ya otatka ingatlah kalian tatkala nabi ayub berdoa kepada robnya wahai rob aku telah ditimpa dengan berbagai penyakit yang luar biasa maka Allahu jalla pun menyatakan fastajabna la Maka kami pun menijabahi doanya. lah. Kemudian kami sembuhkan penyakit yang menimpa dia selama 18 tahun. Penyakit yang mungkin manusia sudah pesimis dari rahmat Allah. Mungkin manusia sudah tidak lain mengharapkan kesembuhan. Penyakit yang menjangkitinya selama 18 tahun. Tetapi Nabi Ayub tidak pernah berputus asa. Beliau seorang nabi dan tahu akan pertolongan Allah, akan rahmat Allah, akan kasih sayang Allah dan beliau tahu keagungan doa di sisi Allah. Maka beliau pun berdoa agar disembuhkan dari penyakit yang telah menimpa beliau selama 18 tahun. Maka Allah pun mengijabah doanya dan menyembuhkan penyakitnya. Maka tidak ada sesuatu yang mustahil di sisi Allah. Maka saya nasihati saudara-saudara dan saudari-saudariku yang sedang menimpa Sakit yang ada di rumah sakit ini maupun yang di luar Dan juga kepada segenap keluarga Pasien agar tidak pernah pesimis dari rahmat Allah Agar tidak pernah berkecil hati dari kesembuhan Karena Allah itu maha penyayang Dan Allah itu maha pengasih Ketahuilah dokter dan obat itu Semuanya itu adalah sebab yang menyembuhkannya adalah Rabb yang telah menciptakan obat dan dokter itu maka jangan pernah kita berkecil hati dan jangan pernah kita pesimis dari rahmat Allahu maka yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam minta di dalam hadis ini adalah ilmu in. beliau berkata Allahumma inni as'aluka ilmu ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Karena ilmu itu laksana cahaya bagi seorang hamba di permukaan bumi ini. Di dalam surat Al-An'am Allah berfirman. "Awamkan maytan, fahyinahu janganlah munurah, yamshi bihi fil nash, keman matalu fil zulumat, leisabil kharij minha." Apakah orang yang tadi telah mati? Allah mengingatkan para sahabatnya. Allah mengatakan mereka telah mati tak kalau mereka tadi berada di dalam Jahiliyah. Allah katakan, orang yang tidak memiliki ilmu, dia adalah orang yang mati. Allah menyatakan, apakah orang yang tadinya telah mati, kemudian kami hidupkan? Tidak mungkin maksudnya mati, kalau kemudian Allah berikan nyawa lagi, karena tidak ada kematian itu kecuali sekali. Maka maksudnya, kata para ulama adalah, mati hati. Apakah orang yang tadinya telah mati, kemudian kami hidupkan? Dan kami berikan kepadanya cahaya ilmu yang ia berjalan dengan cahaya tersebut di tengah-tengah manusia. Apakah sama dengan orang-orang yang berada di dalam kebodohan kegelapan. Yang dia tidak akan pernah keluar darinya apabila cahaya ilmu itu belum datangnya. Inilah ilmu. Inilah kedudukan ilmu bagi seorang hamba yang melakukan perjalanannya kepada Allah. Ilmu agama ini... Adalah laksana cahaya bagi seorang yang melakukan perjalanan. Tentunya kita semua memahami dan mengalami. Seorang yang melakukan perjalanan di malam hari. Yang tidak ada satupun penerangan, Tidak ada lampu maupun cahaya. Dan dia tahu jalan. Maka tentunya suatu kebutuhan yang sangat darurat baginya. Dan tidak boleh tidak ada adalah cahaya. Adalah lentera yang dapat menerangi perjalanannya. Karena kalau tidak ada lentera. Maka dia akan jatuh ke dalam jurang. Dia akan menabrak sesuatu yang ada di hadapan dia. dia akan diterkam oleh binatang-binatang buas. Dan dia akan menginjak sesuatu yang berbahaya. Maka demikianlah perjalanan seorang hamba di dunia ini. Perjalanan seorang hamba di dunia ini itu penuh dengan kegawapan dia akan berhadapan dengan jurang syahwat dan dia akan berhadapan dengan jurang, -jurang asyubhat. Maka tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dia di perjalanan yang penuh dengan kegelapan tersebut dari jurang asyubhat dan dari jurang syahwat melainkan ilmu di dalam perjalanan tersebut. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis yang diraikan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah رضي Nabi bersabda: "Man salak tariqan yang ltemis, Fihil ilm. Sahal Allah lehuh, tariqan, Ila Jannah. Bermaklumai menempuh sebuah perjalanan dalam perangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dengan ilmullah kita akan beragama kepada Allah dengan agama yang benar. Dengan ilmullah kita tahu mana yang halal dan mana yang haram." Dengan ilmu lah kita mengetahui ibadah kita ini telah sesuai dengan tuntunan Nabi ataukah belum? Dan itulah ciri mereka orang-orang yang mengikuti Nabi saw. Dalam surat Yusuf pada halaman yang terakhir Allah berfirman: Qul hadhi sabili adun ilallah ala basiratin ana wa man tabani katakanlah ini jalanku. Aku berdoa mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu. Inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Maka oleh karena itu Imam Syafi'i berkata, "Al-'ilmu ma qala Allah wa qala Rasuluhu wa qala sahobatu wa ma syu dzalika fa min wasa'is syaiton." Ilmu itu adalah Allah berfirman, Rasulnya bersabda dan sahabatnya berkata selain dari itu semua dari syaitan. Inilah makna kita beragama dengan Allah agar kita tidak pernah melakukan sebuah ibadah kecuali ada landasan dari Allah. Ada contohnya dari Nabi saw dan telah dilaksanakan oleh para sahabat Nabi. Karena tidaklah mungkin ada sebuah ibadah, ada sebuah kebaikan ada di zaman kita namun tidak ada di zaman Nabi. Tidaklah mungkin niat kita. Dan semangat kita itu lebih tinggi dalam lakukan sebuah ibadah daripada semangat Nabi dan semangat para sahabat Nabi s.a.w. Ini yang pertama Nabi minta kepada Allah yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, Nabi memohon kepada Allah di dalam membuka awal kehidupannya di siang hari. Di awal siang hari, Nabi memohon kepada Allah. Wa rizqan adalah rezeki yang baik. Rezeki yang baik adalah rezeki yang halal. Ini suatu yang sangat mempengaruhi kehidupan seorang Muslim Terkadang Allah Jalla wa'ala menguji seorang hamba dengan kemiskinan dan kefakiran Allah ingin melihat apakah hamba tersebut akan terjerumus ke dalam mata kejahian yang Allah haramkan Ataukah dia tetap bersabar, bersabar dan bersabar mencari harta yang halal Ataukah dia akan mencari harta yang haram Karena makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kita itu adalah pelaksana bara api neraka yang telah kita masukkan. Bahkan dengan kita memakan harta yang haram, membuat doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi menyebutkan, wa matan ham, wa mashruhu ham, wa bukhdiya bil haram, fa anayustaja mula. Makanan dia dari harta yang minuman dia dari harta yang haram, dan perut dia diisi dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana Allah akan mengijabahi doanya. Namun kalau kita melihat diri kita, banyak melakukan halal yang haram. Memakan makanan yang haram bersamaan itu, apa yang kita inginkan dari Allah, Allah kabulkan, ketahuilah itu istidaraj dari Allah. Karena kata Hasan al-Basri, إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا fi مَحَارِمِ اللَّهِ وَسْتَجَابُ لَهُ فَعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَجَرَجِ Apabila engkau melihat ada seorang hamba berada di dalam kenikmatan berada di dalam kesenangan dalam keadaan dia penuh selalu melakukan hal yang Allah haramkan maka ketahuilah hamba tersebut sedang diberi makar dan sedang ditipu oleh Allah SWT Oleh karena itu di dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman يَا إِوَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا Wasburullah imtum iahtaklun, wahai orang-orang beriman, makanlah apa yang baik dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kalaulah kalian ada orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah. Perhatikan dari ayat ini, Allah menyebutkan syarat penghambaan kepada Allah itu merupakan kriteria seorang hamba. Allah adalah Dia memakan harta yang halal. Dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Kemudian yang terakhir Nabi SAW memohon kepada Allah di dalam doa ini Dengan ucapan ya Allah amalan ucapannya Dan aku memohon kepadamu ya Allah Amalan yang diterima Karena tidaklah ada manfaat ilmu Kalau tidak ada amalan Tidaklah ada bermanfaat adanya rezeki yang halal di tangan kita apabila tidak membuahkan ibadah dan amalan yang diterima oleh Allah maka Islam ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita berilmu dan juga beramal oleh karena itu para ulama menyatakan al ilmu syajarah wal thamar. Fal -ilmu amal thamarah فالعلم بلا عمل كالشجره بلا ثمر ilmu itu laksana pohon sedangkan amalan itu laksana buah Maka ilmu yang tidak menghasilkan amalan, laksana pohon yang tidak berbuah. Untuk apa banyak pohon durian? Untuk apa banyak pohon mangga di sekeliling rumah kita? Untuk apa banyak pohon kelapa dan pohon-pohon yang lain yang tidak diharapkan darinya kecuali buah? Tetapi rupanya tidak berbuah. Maka demikianlah orang yang berilmu tetapi tidak beramal. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Al-Karim Allah memerintahkan kita... Minimal 5 waktu dari semalam dan sehari Dari malam dan sehari Allah memerintahkan kita untuk selalu berindu kepada Allah Dari orang yang beramal tanpa ilmu Dan dari orang yang berilmu tapi tidak mau beramal Allah menyatakan biatakan Bukan dari jalan orang-orang yang telah engkau murkai Dan orang-orang yang telah engkau sesatkan Orang-orang yang kemurkai, kata Adi Tafsir adalah mereka orang-orang Yahudi. Yang mereka tahu memiliki ilmu tetapi ia tetap bermaksiat kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang disesatkan oleh Allah... Yang diinginkan dalam surat Al-Fatih ini adalah mereka orang-orang Nasrani yang semangat beribadah tetapi tidak dibangun di atas ilmu. Tidak dibangun di atas bimbingan ilmu. Maka Nabi SAW menerangkan dan menjelaskan kepada kita dengan perbuatannya agar kita memohon kepada Allah untuk diberikan amalan yang diterima. Karena amalan itu tidaklah diterima di sisi Allah kecuali bila dibangun di atas dua perkara yang pertama di atas keikhlasan kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat al bayyinah "Wa ma umiru illa li'a'budullaha mukhlishin lahu Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka melaksanakan agama ini dengan penuh rasa ikhlas. Syarat yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manamil amalan, ليس علي أمرنا فهوارد بركسوا, yang melakukan sabang amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Bahkan orang yang melakukan perkara-perkara baru amalan-amalan yang tidak pernah Rasulullah lakukan, dia diharamkan masuk telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diratkan oleh Imam Al Bukhari." Dari Ibnu Abbas bahwa di hari kiamat ada sebagian umat Nabi dia tidak diperbolehkan masuk ke dalam telaga Nabi. Maka Nabi menyatakan ummati ummati ya Allah mereka umatku. Ya Allah mereka umatku. Kenapa mereka tidak boleh masuk ke dalam telagaku? Maka Allah menjawab innaka la tajri ma ahdats ba'dak wahai Muhammad engkau tidak tahu bahwa mereka telah memperbarui agamamu setelah engkau meninggalkan mereka. Inilah bahaya melakukan ibadah Inilah bahaya melakukan semua amalan Yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW Karena maknanya itu Kita telah memperbaharui agama Allah Yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Sebelum saya tutup Saya ulangi doa tersebut Agar kita dapat menghafalkan semuanya Atau yang telah lupa Akan menjadi ingat Ataupun yang belum pernah hafal ada untuk menghafal doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wa 'amalan mutaqabbalan. Syaura ini sebanyak Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'al Koriz antaiban, muamalanmu terkabul. Hendaknya kita menghafalnya, menjaganya, dan kita ajarkan kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, kerabat kita, dan kepada teman-teman kita kaum Muslimin, agar mereka membuka hidup mereka di awal waktu dari hari mereka dengan doa ini, sebagaimana makhluk terbaik di permukaan bumi ini membuka awal kehidupan beliau. Awal hari beliau dengan memanjatkan tiga permohonan ini kepada Allah Jalla wa'ala. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kekiliruan, mohon saya diingatkan dan dimaklumi. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alim wa sahbihi wa sallam. Wa ala ala ala ala rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio C R Taufik 96.1 FM M. Sahabat Berbagi Ilmu Islam